Курсантами арійського походження, майбутніми інструкторами і наставниками запроданців Володимир Комахов майже не спілкувався. Але і серед колишніх співвітчизників на Ноєвому шпигунському ковчезі виявилось кожної тварі по парі. Були серед них власовці, були білоемігранти і їхні синки, бандерівці, поліцаї, карателі, провокатори. Стукачі таборів, траплялися і такі, котрі йшли у німецьку розвідку з єдиною метою перейти до своїх. Гість із Берліна на екзамені кривився, мов від зубного болю, не ховаючи свого невдоволення демонстрованим матеріалом. Екзамени розтяглися на чотири дні. За цей час комахов. Двічі за дорученням майора Їздив до Отмана Отман відправив у службове відрядження грозу І зашифровані донесення блискавки незабаром були у моїй командирській землянці Павлову За повідомленням блискавки з Кавіна Школа 202 курси контррозвідки Навчаються 70 німців «Власовців» та інших для заслання у радянський тил. Розбиті на групи по 10 чоловік. Кожна група має рацію. Цими днями закінчать навчання. Розраховано, що групи діятимуть у районах розташування бандерівців. Завдання – розвідка і керівництво диверсійною роботою бандерівців. Голос. Радіограма майнула в ефір, але думка знову і знову поверталася до скавіни до вихованців шпигунської школи. Як знешкодити зрадників, перевертнів? На світанку мені принесли радіограму відповідь голосу. Запропонуйте правдивому блискавці направити до нас свого довіреного загентів, підготовлених школою Скавіна для шпіонажу. І через нього повідомте а. Детально про шпигунів у тилу і частинах радянської армії. Б про підготовлених агентів, хто вони, де живуть, хто господарі квартир. Пароль для переходу «Доставте мене Київському» – Павлову. Успіх операції багато в чому залежав від Комахова. І блискавка, треба віддати йому належне, в Скавіні потрудився багато. З дозволу майора він звалив на себе усю чорнову канцелярську роботу. Ночами, коли берлінський гість відпочивав, блискавка старанно переглядав справи курсантів. Ранком після сніданку, під час чергової доповіді, давав лаконічні, чіткі характеристики екзаменованим. Разом із Гером Майором уточняв кінцеві пункти висадки окремих агентів. Він шифрував на клаптиках цигаркового паперу імена зрадників, їх майбутні маршрути, адреси явочних квартир. Ці дані, фотографії курсантів та інші цінні документи готувалися для підставного агента. Комахов, скориставшись чудовим настроєм майора, запропонував для відправлення у ТИЛ свою кандидатуру. Ця людина, пояснював він, могла б уже на радянській території простежити за агентами, які викликають підозру і дозру у майора викликали усі. «Я й собі!» – хмуро жартував він, – вірю тільки раз на рік. Майор звернувся до отмана. Той підтвердив відмінну характеристику, яку дав Комахов особливо довіреному агентові. Кмітливий, холоднокровний, перевірений на акціях і в каральних експедиціях. Агент також не підвів. Він блискуче відповів під час екзамену, влаштованого майором. Його відправили на схід з останньою групою. Завадка. Важко про це писати. Були втрати. І спогади про них викликають біль. Але цей спогад, певно, буде найскорботнішою сторінкою повісті.